Zumalakarreki museoak eta Euskadi irratiak, elkar lanaz egindako irratsaioa. Tomas Zumalakarreki, Frantziako iroutzarekin batera jaio eta lehenengo karlista dan hil zen. Bizi izan zen emezortzi eta emeretzigarren mendeen harteko urteaietan bere biziko aldaketan ozitu zuen Euskal Herriak.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 Bata bestearen osagarri hobeki azaltzen zaizkigu garai hartako argi argiitzak. Juan Krisostomo Arriaga Bilbaon jaio zen mila zorziriun eta parilzen hiltzen mila zortziun da hogeita seiian. urte eskasetan musikari bikaina zela frogatu zion munduari. Bai piano eta Bilboen jole aparta zelako baina batez ere konposatzzelea zelako. Amaika urterekin okteto bat egina abaitzuen, eta amala urterekin opera bat. Genio itza, genio, genio tasuna, ez genio txarra edo, genio itza erabiltzeko beti tentu hondiz erabili behar da, oso, oso gutxitan oso bakanetan ematen omen da hori geniotasuna, Eta arriagari askotan aplikatu zaio. Eta ez dirudi gainera esagerazioa denik. Dena dela, bueno, bateti genio eta sunas izango zen, baina beste aldetik arriaga ezagudu darik emeretzei garren mendea zearan Euskal Herriko giro burgues aristokratikoetan ematen zen Europar musika kultuaren bueno, adierazpide bikaina izango zela. Aita ere musikaria zuen. Eta emeretzei mendean zehar jaioko dira beste harriagatar musikari batzu bizkaian. Harriaga esaten dugunean ordea, ba, bedenok dokuagugu gogoan gure personajea, Juan Crisostomo. Ezin zaigu, ba, hilez palitz nolako obra utziko zigukeen jakitea. Hori beti izango da espekulazio bat, baina dena dela eskubidea badugu, ba, bueno, ez obra hundia izango zela pentsatzeko. Ilarion eslaba, burlatan, iruña ondoan jaio zen, mila zorzierehun da zazpigarrenean, baino urtebete gazteagoa zen. Baina hil mila zorzierehun da hirurogeita hemezorttzan hilzen, zaharrik, madrilen. Ez duguaren emaitzaz espekulatu beharrik, lan ikaragarria egin zuen eta. Benitorena izeneko baserria aberats batean jaio zen. bederatzi ururtez dituela, iruñeko katedralean asitzen musika ikasten, biolinea, organoa eta harmonia aintzuzen. Hogita bat urte zituela, ordurako arriagaila zelarik, Burgo de Osmako katedraleko kapera maizu postua lortu zuen. Handik, Sevillara, eta azkenik, Madrila, bertako erretkapera eta konserbatorioko zuzendari izatera. Eragina handiko musikaria, Emetitzigarreneko importantenetakoa, konposiziengati baino geiago ikerketengatik eta batipat didaktikagatik. Solfeo irakasteko bere metodoak oraindik orain irauten du eta horretaz gain berak deskubritu eta ezagutarazi zuen Julian Gaiarre, erronkariko tenorea. <gülüyor> Arriagaren obra bat entzun dugu, menueto bat. Arriagak amaika ortebesterik zuen nada imutxo izeneko oktetoa idatzi zuenean. Oktetoa da sortzi tresnentzako piezabat. Bibiolin, biola, biolontxeloa, kontrabasua, trompa, kitarra eta pianoa. Ez da bat ere erraza sortzi tresnak bateratzea. Denadela ez dirudi gauza hondirik, okteto bat komposatzea, amala urterekin Los Esclavos Felizes biaktoko opera idatzi zuela jakinda. Bilbon bertan estreñatu zuten obrau Los Esclavos Felizes opera, eta harrakazta hondile izan zuen. Hamasei urte zituela, Parisera abiatu zen, biolin ba, eta kompozio izio ikasketako betzera. Eta inongi hobetu ere, e, emezortzi urterekin, harmonia irakasle jarri zuten ikasten ari zen konservatorioan. Eta esaten zuten, bueno, sekulako etorkizuna zuela ba, ikasketan, e, bueno, irakasketan hobeto esan da hantxe zegoela irukoarteto harkurako idatzi zituen. Eta bere irakasleak zioenez ez, ez zen ezer originalagorik, ez, er originalago horik, ez garbiago eta zuzenago idatzirik aurkitu. Eta, bueno, ez pagara fiatzen irakaslearen hitzekin esanberda, beste inorketzuela alakorik idatzi harriagaren adinean, ezta da berak ere berakere, eta beto ez du zurito beharrik. Dena dela meriturik hundiena ez omen da edertasuna, joera berrien agerpena baizik. Kuarteto hauektan aurkitzen den herri musikaren eragina, ere ba, kuriosoa baita ez ilesean berbada egin zitzakeen beste lanetan herrikoitasuna finkatu izan balu ba nazionalismo musikalaren aintzindaria zateken harriaga nazionalismo musikala esaten zaio bueno herri musika eta musika kultua elkarren eragine izan dute beti ez Baina horreko belaunaldietan gero torrutiago zeuden. Eta emeretze mendean, aseko dira egile batzuk ba, berriro, errimusikaren balorea aldarrikatzen eta bere obretan sartzen. Eta dirudienez horiseda, arriagaren gan, bueno, astapenetan bintzat aurkitu daitekena. Beraz, batean, aitzindari, Eta beste aldetik ere kutsu erromanti, erromantikoa ere, omen dario bere obrari, Beethoven eta Schuberten obrari bezala, baina kontua da, Beethoven eta batez ere Schubert apenaz ezagutzen zirela Parisen urte hauetan. Beraz, Harriagaren originaltasunaren beste adierazpide bat izango zen. Pena hori etzelagero garatu, ez? Hor, astapenetan geratu zen. Dena dela bestela nasko ere egin zituen Parisen, ba, ara nola Herminia eta Medea, Edipo, Alaurora eta Agar. Azken hau soprano, tenore eta orkestrarentzat. Elizazan jotzeko zenba lan ere konposatu zuen. Jan e, eta Mozarte James mendean, musikaren askatasuna aldarrikatzen zuten literaturaren menpe ez behar musikak. Eta Beethoven urrunago joan zen musikariaren askatasun ekonomikoa batez ere aldarrikatzen zuen, Ordur arte, Musikariak, hobeto bueno, ba, edo kerrago konsideratuak, baina jazkin fine musikariak ziren ba, soldatapeko langile batzuk ba, enkarguzko lanak komposatzen eta interpretatzen zituztenak Normalean, ba, instituzioen zagot eliza edo instituzio zibil eta militarren zatez. Harriaga, ez, zentzuenetan ere oso burgesa da, oso independientea, ba, pizka Betovenek aldarrikatzen zuena, ez? Batetik, ez du lanik egiten instituzio zibil edo erligioz edo militar batentzat, bera ikasle da, irakasle ere bai, bere obrak libreki konposatzen eta jotzen ditu, Eta intzutzen horresek berakil lomentzuen, bueno, osasunez haula zen, eta sekulako lana hondi hartu zuen bere gaine. Zik, Kasteaz aparte, irakatxe egiten zuen, obra asko konposatu zuen oso denbora gutxian, gero interpretatu egiten zituenak, eta azkenean, ba, ogei urte betetzeko zegola ba, hil zen, bere bizitzaren erdia konposatzen eman da gero. Hori kontutan hartuta gaur egun ba obra batzuk ere galdu direla testitugula ezagutzen. Kapera maixu izateko klerigoa izan behartzen. Ongi kobratzen zen baina organoa jotzeaz gain urtean hainbat konposizio idatzi behartzen eta akorua zuzendu. Horretarako katedraleko eskolaumeen artean hoberenak hautatu eta irakatsez. Halako postuek prestigio handia zuten. Eta jende askoa aurkezten zen oposizioetara. Oposizioko partituren aurkezpen eta interpretazioa publikoa izaten zen, eta jende asko joaten zen debaldeko kontzertua haietara: Salamanca, Toledo, Sevilla, Valentzia eta Malagako katedralak ziran preziatuenak, gehien palaatzen zutenak. Eslababurgo de osmatik Sebilara abiatu zen. Sebilan eta Madrilen oposatu zuen batera, eta bietan bigarren geratu, baina bietan lehena geratu zena pertsona bera zenez, ark Madrilekoa aukeratu eta eslabak Sebilakoa. <coughs> Lehenengo gerrakarlistak bertan harrapatu zuen. Gerra zela eta Elizaren ondasunak estatuaren esku geratu zirela, eslabak etzuen behar bezala kobratzen, eta opera batzuk idatzi zituen, arrakasta lortu zutenak. Kritikak beste bidetik etorri ziren, apaiz baten egitekoa etzela operak idaztea. Gerra ondoren Madrilen finkatu zen, erret kaperako maisu postuan. Iritxi bezein pronto konserbatorioan hasi zen irakasle, eta gero zuzendari izatera ere iritsi zen. Politikak izango zuen eragina bere karreran. Milazortzireunda irurogeita sortziko iraultzak Isabel Bigarrena bota zuen tronutik. Noski erretkapera galtzea ezzen arritzekoa desagerdu nintzen erretkapera, baina konservbatoriotik ere bota egin zuten eslaba. Mila zorzirehun da errestaurazioarekin Alfonso Hamabigarrenanak postuak berreskuratu zizkion. Baina ordurako mila zorzierehun da, hirurogeita harrapatu zuen pulmoniaz erostik osasunak uts egiten zion eta tarteka egin zuen lana zorziruunda hirurogeita imeorttzan hiltzen arte. Hl baino lehen, gaiarren entzuteko aukere izan zuen, bere etxean bertan, Madrileko ezzenatokietan sekulako arrakasta izan ondoren. Eta gaiarrek eskerronez kantatu ere beretzat privatuki. Mila zorzierehun da hirurogeita seian nainzu zen, eslaak iruinera egin bidai batean, Fundizio bateko langileek osatutako korua entzuteko parada izan zuen. Julián Gaiarre entzun orduko konturatu zen gaztearen baloreaz eta ikastera eta publikoki kikantatzera animatu zuen. Harriaga musikari burgesaren eredua da. Geniala izango zen edo etzen izango, baina horretaz aparte eredua ba da. 19 mendearen hasieran hiru musika mota berez daitezke Euskal Herrian. Eta bueno, beste tokietan ere bai, baina hemen Euskal Herrian finkatuko gara. Bakoitza bere tresnekin eta dantza eta propioekin, ez? Nola ez, bueno, importante, bueno, importantena ez, zabalduena beintzat herri musika izango zen. Beste aldetik ospe gutxi nekua, etzen arte, artearen kategoria edo, ez zen, ba, dibertimentu bat herri herentzat. Eta hortan, batxistua, dultzina, txambela, xirula alboka eta alakoak aurkituko genituen. Akordeoia ja, oraindik etzen zabaldu, hori zabalduko zen ja, ba, hortik gutxi dira, baina oraindik 19. E, mendearen hasieran oraindik ez. Eta tresnauek ba, batez ere pentsateo daude plazan jotzekoak, ez kalean airean jotzeko, eta festa publikoetan, ez dira hola, ba, ez dira, festa pribatuetan eta jotzen, ez. Dantzak ere ba, bertakoak izaten ziren. Beste aldetik eliz musika daukagu, eta eliz musikarien bueno, adibideriko bere naho, beste aldean ikosten dugunez, ba, eslaba, litzateke, organo, joleta eta koru zuzendaria, baina ez kasu bakarra, Euskal Herrian beste batzu izan ziren famatuak, Euskal Herritik kanpora joan zirenak, ze izan ere Euskal Herrian nola prestigio hondiko katedralik orduan, formazio hona izaten zen, herrietako organoekin, baita konventuetan eta, Ba, Lekitioko domingo tarretan, ba, duela gutxi errestauratu tebertako klabezin bat, emezortzegarren mendekoa, ba, oso pieza ona omen dena. Arantzazun ere, bai, arantzazuko eskola oso importantea zen, horti kompositoria asko atera zen, klabezina klavez, eta lakoa jotzen zituztenak, baina, bueno, azkenian... Hori, bueno, gaimbera geratuko zen emretzi garren mendea aurrera joan ala, batez ere gerren gatik, eta arantzazuko kasuan, Carlista ba, da liberalek kerrezutelako arantzatzuko konmentua. Hori, izango zen beste musika mota. Eta irugarren musika mota, izan zen, hain ba, zen arriagarena. Aristokrata eta burgesa hondien etxetan entzuten zena. Eta ba, musika gaur egun klasikoa esaten dugun hori, europatik zetorrena, kultua, eta hemen goimailako jendeak eta erakarria. Euskal Herriko burgesea eta aristokratak bueno, oso ilustratuak ziren, harreman nahundiak zituzten Europako eliteekin eta horik usten da bueno, kultura nola oroar eta musikan ere. bai. Adibidez, Mozart lehenago ezagutu zen Euskal Herrian, ba, Madrilen baino. Eta gauza beherak ertatu zen Beto behenekin. Eta harriak adan giro hartan, hazi ba, bon, eta ez izen eredu bat. Bilbo nadibidez, ba, familia importantenek, ba, tertulia musikalak eta entolatzen bat Torre surkijo tarrek, bilabasotarrek, mazarredo alakuak. Eta beren tresna kutjunak izango ziren, birolina eta batez ere, pianoa. Zer, piano da musika mota honen adierazpiderik, Ba, perfectoena. Batetik ez da herrikoia oso garestia delako, eta bestetik eh, kalean ezin delako ojo, oso delikatu da, etxean euki behar da. Baina etxe, etxi, bueno, ez etxe txigetan, etxe ondietan, baina ez elizak bezalako espazio ondietan, ez du organoren indarra. Baina behar da, etxe ondia, piano bat eh, sartzeko eta ongi entzuteko, ez, ez da etxe arrontetan sartzen, eta hori zera in zuzen harriagaren kasua eta bueno ze giro burges hauetako zera etxetan entzuten zen musika. Gero herrealitatea beti ezala komplikatuagoa da, eta ekosidugu harriagak herri musikaren eragina erakusten zuela, heliz e, musika ere zehoz ere egin zuela, Era berean iztuetak, ba, garai jartako beste personaibatek bere gipuzkako dantzak liburuan, bueno, ba, protestek giten zuen, bat txistulariak etxe privatuetan jotzen ziren so, e, doinu, eta dantze entzera Europarren eragina eta somatzen zutela, bertakoetan, eta bertako da, doinuak eta dantzak aldatzen hasiak zirela, Baina, bueno, hola oroa harra hartuta, bai, iru mu musika motauek badirela esan daiteke. Hilarion eslava, organo jole eta komposatzaile trebea zela ezinuka. Baina, emeritzigarren mendeko Espainian, itzalaundieneko musikarien titulua lortzeko beste lanak izan behar dira kontutan. Burgo de Osman, zegoela asizen, amazazpigarren eta emesortzigarren mendeko eliz musikaren partitura zarrak biltzen. Sebilan lanarekin segitu eta Madrilen, Isabel Bigarrena erreginaren laguntzaz, lira sakra hispana bilduma argitaratu zuen, Amar tomotan. Musika sakroaren obrarik mardulena da. Egia esan, biltzaile baino biltzaileen koordinatzaile egin egintzituen eslabak. Europan barrena ere bidaiatu zuen partituren bila. Ez omentzuen gauza hondirik aurkitu, baina Brusela, Londres, París, Berlín eta Bienako konserbatorioak bizitatu zituenez, asko ikasi omentzuen, madrilekoa berrantolatu eta hobetzeko. Mila sortzireunda bergoita mabozgarrenean, Gazeta Musikal de Madri fundatu eta azduzendu zuen importanteena fundatu eta zuzendu zituenen artean ze beste aldizkari batzuk ere atera ziren bere lanaren bitartez eh Valentzian hain zuzen. Tratado sobre los géneros de la música eta historia del canto llano ere idatzi zituen, baina bere aportaziorik funtseskoena didaktikoa da. Urtetako irakasle esperientzian oinarriturik solfeo ikasteko metodo bat aurkeztu zuen aurkeztu orduko sekulako kritika txarra jaso zituen baina oraindik orain kritika kritika egun erabiltzen da. Ez dugu astu behar, konservatorioan irakasleen irakaslea izan zela eta haiek zabaldu zutela metodoa gaur egun arte. Harngan garrantzitsuena konposatutako obraez zela esan badugu ere gaur egun jotzen eta kantatzen da koruetan, onna hemen adibide bat. Yesu dulces. Yes. Gazterik ere arriaga ez da haztua izan. Hordago bilboko antzokia, arriaga, haren homenez izena duena. Musikari geniala batetik, baina besteti klase sozial baten eta aristegokion musikaren eredu aparta benetan. Eslabaren hitzalak badira gure artean. Bere bilduma historikoa, musika sakroari buruzkoa, ez da gainditua. Solfeo ikasteko metodoa kritikatua izan arren erabiltzen da oraindik. Euskarara itzulia da duela amar urte pasatxo. Harriagari buruzko bibliografia ez da falta. Partitura batzuk ere argitaratu dira. Dena den, oberena, seguraski izango da, musika bera entzutia. Eta horretarako gaur egun badago, bueno, ba ukera zabala, ez? E, Disko kompaktuetan eta barretan. Roduan, segitu nahi duena, karriagata eslabarekin hortxe badu bidea. Beste inbeste esan daiteke eslabari buruz. Bere obra irakurri eta entzun daiteke. Baten batek, interes berezia balu musikaria hauetan edo euskal musikan oroar, emeretzea arren mendekoa izan edo ez izan, errenteriako erezbil artxibora jodezake. Baina gu, gaurkoz bintzat bukatu adugu, horrengo aster arte. Datorren astera arte. Hauze izan uzue, pareak bai. Orma estetiko sumala museoak eta Euskadi Irratiak elkarlana zehindako irratsaioa. uma museoa irratia Tranion Museu de Malacarrè